Leszkai András, a zsineg. Egy nyári estén korán hazaindultam a falu végi rétről. Földig Szakál bácsi jött ugyanis hozzánk aznap vacsorára, és meg akartam neki mutatni a bábszínházamat. El akartam játszni neki a babszemjankót. Bábszínházat régebben is készítettem már, ez azonban másképp működött, mint a korábbiak. Nem kesztyű bábok voltak ugyanis a figurák, tehát nem a kezemet beléjük dugva tudtam mozgatni őket, hanem felülről, a fejük búbjára erősített vékony zsineg segítségével. Legjobban annak örültem, hogy azt is kitaláltam, miként világíthatom meg a színpadot. Súgójukat készítettem, ebben akkorát, hogy beleállíthassam a zseblámpámat. A színpad megvilágítására azonban várnom kellett még egy kicsit, zseblámpám eleme ugyanis kimerült, és annyi mindenre kértem pénzt akkoriban szüleimtől, festékre, függönykarikákra, vékony zsinegre, hogy nem mertem még elemre is kérni. Tartottam tőle, hogy azt mondanák, elégedjen meg egyelőre egy, egy gyertya véggel, mint a többi kis törpe, akinek bábsínháza volt. A kis egyébként éppen ezekben a hetekben, még ha volt is nekik, nem a bápszínházukkal törődtek, más valami érdekelte őket. A jojó! Mi alatt hazafelé siettem, legalább tíz kis találkoztam, és mind a tíz jojóhozott. A jojó, öklömnyi fakorong, Rátekerve nagyjából egy méternyi madzag, ha megfogjuk a rátekert fonál végét, és engedjük, hogy a korong lepörögjön a fonálról a föld felé, akkor a mozgási energia vissza is a magasba egészen a kezünkig. Ezt a játékszert évezredek óta ismeri az emberiség, de időnként különösen is divadba jön. Hát azon a nyáron éppen nagy divat lett mi nálunk, törpeházán is. Valóságos hóbortá vált, és minden kis törpe naphosszat, jójót pörgetve járt, kelt. Alig négyen öten voltunk, akik nem vásároltunk magunknak. Hazafelé siettemben találkoztam, földig szakál bácsival, ő pedig rögtön azt kérdezte, hát neked még nincs ilyen pörgős bolondságod? Nevetve válaszoltam, nem érzem hiányát. Láttam rajta, hogy elégedett a feleletemmel, és tíz perc múlva már játszottam is neki a bábúimmal Babszem Jankó meséjét. Az előadás végére édesapám is bejött műhely szobácskájából. Tetszett neki a bábszínház, de aggódás is látszott az arcán. Mond csak moha, nem veszélyes egy kicsit a papír díszletek között égő gyertya? Megmutattam hát neki, hogyan világítom majd meg villanyjal a színpadot, ha lesz elemem. Tetszett apámnak, hogy elemre már szégyeltem pénzt kérni, és mint egy jutalmul már nyújtotta is felém a hiányzó pénzt. Nem sokára megérkezett a rétről, ugribugri öcsém, jójózva gált a verandán, és megjött a völgybeli falucskából, ottani barátaitól, gyopár bátyám is. Neki eddig nem volt jojója, sőt, fitymálva beszélt róla, most mégis jojózva állított be, buzgón pergette le, s föl a korongot, és kérdésemre vállat vont. Mindenkinek van, éppen nekem ne legyen. A lefelfutkosó korongok minduntalan magukra vonták a szemem, hol ugribugritól, Hol kértem el a jojót, pergettem magam is, de észrevettem közben, hogy földig szakál bácsi, mi alatt édesapánkkal beszélget, gyanakodó pillantásokat vett felém. Vacsora után egy darabon elkísértem földig szakál bácsit hegytetői háza felé. Ezen az estén nem volt holdvilág, így aztán csak egészen lassan haladhattunk a korom sötét erdőben. Egyszerre csak eszembe jutott valami, és felkiáltottam. Hát persze, ezért is kell mindig elennek lennie a lámpámban, hogy hazakísérve a vendégeinket világíthassak nekik. Csodálom is gyopárt, hogy jót vett, pedig már tegnap is azt mondta, hogy elemre gyűjt, mert az övé is kimerült. Ekkor... Földig Szakál bácsi nagyon különöset mondott. Igen, igen, úgy kellett táncolnia, ahogy a zsinek táncoltatta. Annyira elbámultam, hogy meg is álltam. Miféle zsineg? Megállt Földi Szakál bácsi is. Az a zsineg, amely úgy van a fejetek bóbjára erősítve, mint a bábúidnak. A másik végét meg a többi kis törpe tartja a kezében. Tudtam persze, hogy képletesen érte, amit mond, de még képletesen sem voltam hajlandó elismerni. Hogy gyopár miért vett inkább jojót, nem tudom, de azt tudom, hogy az én fejem búbján nincs ilyen zsineg. Engem nem táncoltat a többi kis törpe. Hallatszott földi földig hangján, hogy mosolyog. Tetszik neki a szavam. Remélem is, hogy nem táncoltat, de ilyen zsineg akkor is van. Még neve is van, nem is egy. Tessék el árulni a nevét. De most már tovább indult. Majd máskor várjuk meg előbb, mit hoz a holnap. Másnap délelőtt... Amikor elemetven indultam a völgybéli falucskába, már a kertünk ajtaja előtt összetalálkoztam Bérci Bercivel, józott, és sajnálkozva odaszólt nekem, mi az moha? Neked még nincs jó? A szomszédos kert előtt a szintén jójózó csuhaj pillantott rám csodálkozva, mi az moha? Neked nem vesznek Jójót? Az erdei úton, a völdbéli falucska felől, Rezeda meg polyáca jött szembe velem, mindkettő jójózott És Rezeda úgy szólt oda nekem, mint aki biztos az igenlő válaszban. Te is jojóért mész a faluba? Mire a vegyes kereskedés elé értem, már ötször is elmagyarázta magamnak gondolatban, ostoba különzködés lenne, nem bennem jójót. Nevetséges is a gőgösködésem, hogy íme, én más vagyok, mint a többi kis törpe. Amikor egy óra múlva buzgón, Jójózva visszaérkeztem törpeházára, amint az már történi szokott, földig szakáll bácsi volt az első, akivel találkoztam. Egy pillanatig szomorúan nézett rám, de aztán elmosolyodott. Na, no, mohácska, melyikünk szóljon előbb? Te mondod -e előbb, miért vettél mégis jójót, vagy én mondjam -e meg előbb annak a bizonyos zsinegnek az egyik nevét? Zavaromban tüstént beszélni kezdtem. Azért vettem jójót. Ekkor azonban földig szakál bácsi szokása ellenére belevágott a szabamba. Hadd mondjam meg én előbb a zsineg egyik nevét. Jól figyelj, mert több szóból áll. Így hangzik a név. Mert mindenkinek van. No, folytasd most, amit elkezdtél. Miért vettél jójót? A folytatásból persze semmi sem lett. Rémültem, bámultam földig szakál bácsira, és szinte éreztem a fejem búbján a zsineget, amellyel a többi kis törpe úgy táncoltatott, hogy elem helyett jojót vegyek. Földig szakálbácsi azonban értett a vigasztaláshoz is, megsimogatott, és így szólt, majd máskor nem hagyod magad rángatni. Elővette buksáját és átadott egy pénzdarabot. Tessék, elemre. Jó jómat, még aznap este ugribugrinak ajándékoztam, másnap délelőtt pedig ismét lementem a völgybéli falucskába. Ezen a napon várakoznom kellett a boltban, amíg sorra kerültem, nézelődtem hát egy kicsit, és egyszerre csak megpillantottam egy furcsa fémtárgyat. Olyan volt, mint egy kicsinke, négyzet alakú ablakkeret, az egyik oldalán részhengerecske, a hengeren betűk. Amikor sorra kerültem, és megkérdeztem a boltos bácsitól, hogy mi az, most mosogyokba tette elém, ha, ha, ha, hogy neked milyen jó szemed van, mohácska! Ilyen sokhol, mi között is észreveszed a ritkaságot? Ez titkos lakat. Nem kulcsol nyílik, hanem jelszóval. Úgy kell forgatni ezeket a részgyűrűket, hogy a jelszó betői kerüljenek egymás mellé. Csak ez az egyetlen darab van belőle, ehhez is véletlenül jutottam hozzá. Hirtelen nagyon nagy vágyat éreztem a titkos lakatra, zseblámpája más kis törpéknek is van, de titkos lakatom csak, nekem lenne egész törpeházán. Aggódva kérdeztem meg, hogy mennyibe kerül, de rögtön felragyogott az arcom, amikor kiderült, hogy elégre a pénz, amelyet földig szakál bácsitól kaptam. Panna! Volt a jelszó. De ezt persze nem mondtam meg senkinek. A lakatot viszont mindenkinek a kezébe adtam, próbálja meg kinyitni. Ki lehet nyitni kulcs nélkül is, jelszóra jár. És egész nap élveztem pajtársaim ámuldozását. Milyen csodálatos holmink volt nekem. Még a beteg pipirgyihez is elvittem megmutatni, és már egészen sötét volt, mire hazaértem. Már nyitottam a kertünk ajtaját. De akkor megszólalt valaki az utcai padunkon. Te vagy az, Mohácska? Földig ültott. bácsi ültött. Édesapádnál voltam, és gondoltam, megvárlak. Légy szíves, kísérj el egy darabon. Megszeppentem. Mindjárt megtudja, hogy nem elemet vásároltam. És csak ugyanamikor az út kapaszkodójához értünk, ahol sok is volt, földig szakár bácsi megállt, és így szólt, itt most nem bánnám, ha világítanál egy kicsit. Ekkor azonban összeszedtem magam, elmúlt a megszeppentségem, sőt, annyira biztos voltam helyes válaszásomban, hogy szégyenkedés nélkül közöltem vele. Nem elmet vettem, hanem titkos lakatot. Hődik Szakhár bácsi csodálkozva ismételte, titkos lakatot, de hiszen, hát úgy tudom, te nem zársz be semmit. Ez igaz is volt, függött ugyan lakat a szekrénye majdtaján, de sosem kattintottam rá. Idegenkedtem tőle, hogy elzárjam a holmim a testvéreim előtt. El is csodálkoztam most rajta, hogy sem a vásárláskor, sem később, egész nap eszembe sem jutott, hogy hiszen nekem nincs is szükségem lakatra. Ennek ellenére olyan értékes ritkaságnak véltem, hogy hevesen védekezni kezdtem. Azért vettem meg ezt a titkos lakatot. Ekkor azonban földig szakál bácsi a karomra tette a kezét. Ne haragudj, mohácska, hogy megint közbeszólok de hadd mondjam meg előbb annak a bizonyos zsinegnek a másik nevét is. Jól figyelj, mert ez a név is több szóból áll. Így hangzik. Mert ilyen nincs senki másnak. Na, no? folytasd. Miért vetted meg a titkos lakatot? Most már persze nem volt mit mondanom, de nem is tudtam volna megszólalni. Csak álltam a sötétben, és szégyeltem magam. A zsinek leszkai András meséiből szabógyula olvasott fel. A műsort Varga Károly elrománkata, taréva és Sáros Pataki Zsuzsanna készítette.